eller Är äh, ljudet bra? Ja, jag har du lyssnat Du rullar nu då Ja, du rullar med Ja, men ni ville tydligen ha ett för Vi kan ju ta att ni vill ha för <laughs> Nej, men det är du som pråskade Det blev rivigt kaffe Fick inte jag ha kaffe Erik hämta åt mig Du får hämtat att Johan Erik Jag ja, kan, kan hämta dig. Du får hämta vilka kaffe åt mig Det här kom inte sant att ha för det kaffe kan, kan du inte sova då? Nej, uh, jag känner att det är psykiskt det här, tror jag Ja, det jag är. tänker att jag dricker kaffe och då kommer till att jag inte kunna somna så ligger jag tänker på att du dricker kaffe och sen så kan jag inte somna. Jag tycker ju, dagens bästa kaffe är den efter lunchen och sen kvällskaffen. Ja, jag tycker också att man kommer till jobba halv nio och ta en kopp. Ja, det är fint! Efter lunchen också. När man kommer att känna att dagen tydnar upp framför den. Man är på pulka backen på väg för på dagen, det börjar leda på ja, slut. Ja, då man då kan den gärna skippa i slutet av några två timmar. Men i början då kan man ta sig en kopp ja. och vara glad. Välkommen till podcasten alla vi avsnitt nummer nio. Du vet att vi kommer. Nej, det blir chattigt. Nej, det, blir tjatigt, det är oundvikligt. Vi har ungefär samma typ som Perl. 98% av de tre personerna som är på den här podden har sett Perl Hotel och förundrats över gårdagens program som var tisdagen. Vi har inte sett finalen när Harry spelas in eftersom ViaPlay inte vill släppa det tidigare. Nej. Vi har till och med kollat upp med deras support och mm. det gick inte att lösa. Vi tyckte ju att podcasten Alla Vi borde kunna få fått förhållande. <laughs> men du har alltså missat helt Simon. Jag, alltså, jag, ser, jag tror det här är fjärde gången jag säger Jag har sett tio minuter. Ja, det men första ni gick ju in Twitter. på Twitter igår så har du ju sett. Alltså, det var storm, någon Restorm. Emily som hade gjort något konstigt. Ja. Men sen förstår jag inte alla som Jag hatar Emily Hur orkar folk bry sig? Men jag vill komma... Jag... Det är en tv karaktär det blir en tv-karaktär. Jo, du har ju alldeles rätt i det. Och jag, var, jag tycker att Emily Vaughan är en osympatisk människa. Men jag är nog med Team Emily nu efter allt som skrevs på ja, Twitter Ja, det är, fan jag hatar mig själv. Jag har tänkt också precis det. Alltså, helvete alltså. Jag, fan, jag drog upp några tweets som folk har skrivit om henne. Det var, alltså. det var ju en person som tacksam och retweetade allt i sin egen feed som hade skrivit skit om henne. Ja, kör det ju du har. Vad du har för, <coughs> för vad har hon gjort på kort och gott? Ja, hon var jävligt vidrig. hon full. hon är en ganska ob Jag är med, människa. Ja, det är ju det. är ju jättemånga som är. Men tycker man det ska man ju stänga av TV:n. Det är ju lätt att slippa konsumera. Det är ingen som behöver umgås. Det är det. Sitter man och stör sig så mycket på en människa i en TV. Och, man, man vi tar bara Emily går sjuter själv snälla. Nej, mm. Det är alltså tweets som florerar på internet igår. Jävligt fittigt. Ja det uh, Ja, vi hade, du hade du hade jättemånga <laughs> Ja, det är någon är som har. Hade... Folk är så jävla ja, snabba på dödma. Kill killit before it lay eggs. Emily Paradise att här Kan någon dunka ner Emily eller lösaktiga jävla brud? Elver Twitch 10 favoriter. där. Oh, ja, på, på, på hennes blogg var det helt Helt sinnessjukt Fan vad kul om Niklas hade slagit tillbaka 9 retweets, 6 favoriter Hon är en äcklig falsk fitthora. Jävla silikon hela hon är Retweeta <här> om du hatar Emre, 515 Retweets oh, Okej okay, det räcker Jag, där... orkar inte. Jag... Jag hatar dig Emre, 17 retweets Det räcker Jag... Där har vi veckans, veckans tweet också tyvärr Mm. Är det där veckans tweet? Ja, Felix... Vad eh, fan oh, heter det efternamn? Gud vad pinsamt. Jag hade det här. Enqvist. Ja, det vet jag för jag känner han. För helvete. Oh, gud, vad dåligt. Felix en Enqvist. Jag fick 500 retweets. Han 150 för Och skrev retweet om att hata Emily. Jag tycker det är ganska fascinerande. Det säger men. ju någonting om våran... Det är han, han la ju den, men han jag, var ju inte, jag, jag det jag var inte var haft... en ironisk twist. Han visste att han skulle få 500 retweets. Men jag såklart. vet, men sen hon... Fast 15, man, man sitter där med varje tweet nej, man lägger. Nej, det gör man inte. Men sen kan jag, de som skriver de där grejerna, skjut mig. Ja, men de var är... ju lika med de som har slagit i somras. Det är ju alltså på den nivån. Men de som skriver det, de är ju så dumma. Alltså 95 av dem är ju dumma människor. Det är inte en smart människa. skriver inte något sånt. Nej. nej. Vi hade ju en kille här som jag läste från vars, från vars film, som hade utit 15 stycken när man fått mäta på egna om hur mycket han hatade henne. Mm. Och det är väl lite av arketypen för människa om man inte... Nej. Ja, det är ju Alltså, ja... Jag har satt och kokade framför tv-en för Emelie. Ja, men jag tycker hon. inte heller om henne. Men, ja, och jag har satt där tio minuter och försökte, försökte komma på, ty... på, försökte, försökte komma på henne en, en roligt retweet. Rolig <laughs> ja, du fick ju mm. Ja, jag och... hade det i min dagen innan. Jag fick 90 retweets eller någonting. Från, men, men hur mycket en ojillar Emelie så ojillar jag hjärta med er. Ja, där har vi en riktig psykopat som sagt. Vilken jävla gris! Ja, det är så. Fast, <laughs> sen säger ju folk... Det finns en grupp då och Han spelar ju spelet Och han förtjänar ja. mest att vinna Vad ska man tycka om det egentligen då? Det gör ja, det, men när men, slutar man vara en människa då? Ja men när står den med sigen? När han ja. har valt att ta bort ja. människan Alltså han har, jag kan förklara för Freda Simon ja. Han har liksom spelat med en tjej då Som på påstår som ska vara kär i Och de liksom ja, sex och, ja, de har sex han, ja. han brukar stå och V-tecken När han sätter på honom. Så är tre par kvar Och sen då får, får alla Får de chansen att kicka ut sin partner För att vara kvar för finalen och då, den som gör det först får byta ut sin partner. Och då gör det direkt. Och sen, så får man lämna åt Och då har han garanterad en plats i finalen. Ja. Jo, men är det en tävling, då gör jag ju helt rätt. Oh, jo. jo, så kan man ju typiskt Men han, har ju på, han är ju, kör ju alla de här typiska Narcissistgrejerna Och så kör han härska tekniker Ja, och... nej det är ju psykopat, han har ju ja. psykopatiska drag ja, långt Jag kan ju förstå att platserna. de som har Eller han är en psykopat, men har psykopatiska drag ja. Sen har jag det osäkt om han är psykopat Psykopater var de som gick in på Columbine Och sköt ner sina klassskolkamrater ja, De var ska... fullbolspsykopater ja, Fan, fan vad du mer ville säga om det där Det var ju ett fantastiskt Det var ju en av de bästa tv-målbiken När de började bråka igår när han jävlar. Han hade såg hur produktivet kom in. Ja, och han utskickad från hotell Emily. Ja, jag hörde att hon fick åka hem. Ja. När han står och ber han bakom den här jävla och vad heter han TH. Han står inte var och två sor och slåss. Ja, det var fantastiskt TV vad det var. Niklas skötte ju om man nu ska sätta sin hur bråket var det där. Vad han? Han uttryckte sig på ett bra han och pekade på huvudet. Ja, att de han där väl, de ville väl hantera han... att de hade dem huvudet. Ja, sen så valde han med personangrepp. Även Allt att jag vet Lundi. ja Ja, Det är ju inte tydligt. Men vi kul att se någon som vinner ikväll. Jag hoppas inte jag ska vinna. Nej. Absolut, För, absolut, mänskliga. För mänskliga skull. För mänskliga Ska vi hoppas att Samir vinner. Ja, det är en fantastisk människa. Ja, i jag, jag, ja, jag älskar Samir. <skratt> Samir. det. Är, faktiskt. Fast, vet du vad jag satt och Ego twittra sig igår live? Jag ja. Sa, men han verkar ju inte vara smartast då låda. Nej, det är också fantastiskt <skratt> även han på svenska försöker <skratt> prata med, med spanska bort henne. Det är första fråga om man kan engelska och sen börja prata svenska med. Mm. <skratt> Jag vet det var kul. Men på tal om... Nu vill Simon lämna för det där så att säga, Aa, och gå vi ska Det ska vi göra. Nej, vi ska inte gå vidare helt, men vi ska prata om... Eh... Det har ju lite med det här med ämnelighatet att göra. Att folk är jävligt snabba och... Dömma skriver ut sina åsikter Typ på Twitter som igår Idag har det också blivit en grej En politiker Har oh. sn oh, Fyllde snabbt han? Nej han sn har ja. snott en flaska av whisky från Systembolaget medan har på något planen Fyllde snabbt Medan han Han var ju nykter när han gjorde det ja, Medan det. han köpte två alkoholfria Om det var öl eller vin ja, jag... Han har ju grava alkoholiser han är grov alkoholberoendexpert alltså. Erik Alving uttrycker oh, Ja jag printskärmade av den Walters artikel tyckte det var så roligt. Jo, men jag läser jättemånga journalister som <här> försöker vara lustiga och Ja, men det är ju roligt. Får läsa sista från blodet de, de, de avrundar artikeln så här. Och då ska de alltså kommentera whisken han köpte. Det handlar om en tioårig Highland Park Ambassador Choi som enligt säga beskrivning har en tydlig rödhet. Det rör sig det rör jag då. Röd. Det <laughs> Det är inte fallet röd för det. Här. Ja. Det rör sig det rör sig om bland finsmockarna populär singelval från Skottlands med... alltså sitt för då förklarar vilken viska han har snott. Hur jävla intressant Hur bra kronosvik är det egentligen? Nej, men fan bryr sig om det. Hur bra journalistikar det var lustigt över att Fast, det är ju lite lustigt. Nej, jag tycker inte det. Jag, jag tycker jag det är så roligt. Grejerna är ju det Simon att hade det varit. En... Nu har jag ju... att tjana, bör... Nu börjar jag tjäna 1,1 miljoner om året. Ja, Nej. men är det en anledning till att man får skämta då? Jag ser upp för att han är Gravt Gratalkolisé? Eller... Nej, man kan ju vara i riksdagen. Han ja, ja. ranglar in i riksdagen. Ja. Var det i riksdagen? Han kanske gör Jag Men ja. ja. ja. du kan se bra. Jag har suttit på ett, tio år sedan jag började dricka lite och jag på någon rubrik. Det är väl jättetragiskt. Ja, det är klart det är tragiskt. Som är men... tragisk som är rotaik och humor är, är två grejer som går in i varandra. Och, och... Ja, men jag tycker det är fel att göra humor men... på det. Nej, Så, det av klart... väl, av journalister. Så som... De försöker inte göra hu... ja. Men, Jo, borde... ja, det kanske de försöker göra. Fast det sker åt alla håll. Fan, jag tycker inte att. Vi ska ju för första inte bli förvånade ja, Men det är kul att han köper över, att tänk, ta... Han tar whisky visken liksom ja. men sen har han köpt två alkoholfria Ja vino, men varför tror han gör det? Ja för han, skäms för att ja, han exakt dricker. Och då är det väl jättetragiskt Då är det, det väl ingen att göra något roligt över Ja, jag tycker att det är roligt Jag tycker det är jättesorgligt Det, är, det är finns, ju mycket, roligt. finns ju mycket komiska vinklar på det Absolut ja. Alkoholism är jättesorgligt Men det är klart det är det, det är väl ingen som har sagt någon annan Simon säger att alkoholism är sorgligt Nu får du fan på ger Kan du sparka in den mer öppen döm? Ja, jag tycker också att krig är fel det var, det var, Krig är fel Det var, är fel. Ja. verkar inte vara så jävla öppen Eftersom ni sitter och försvarar att Nej, men, nej, men det, du förstår Nu försöker du lägga ord i munnen på och så Nej mm. men, Och du kan inte, ja, slutsats Alkohol, eller missbruk är Tragiskt oh. Nej, det, det, var inte det, det var inte det det handlade om Det var det att folk skriver på Twitter Om det här, det är lika som det går med Det där med, eller det kanske inte är lika som Med Emily. men det är Grejen är att alla har ju sin sociala plattform Och sitt liksom oh, sin, Och sen när man ska få ut det på Twitter Och göra tydligt, då blir det en överdriv alltså, skjut, skjut henne, istället för att skriva Ja, hon är, hon är fan obehaglig. Så vill man överdriva ja. för att liksom poängtera. Och då blir det vidigt när man har liksom alla... Sen förstår ju många inte att... Du är ju offentlig. Ja, men... Man fick så jävla mycket skit i ja, men den alltså, den alltså, den. För, men, det. Men alltså, kanske, dom, han har ju inte tittat. Alltså, de, de nej, det gjorde har man inte. Jag har, han. har ja, de, han är inte lika. Han är jag och tittar inte så själv. Nej, men han men har men alltså, de som sitter på Twitter förstår ju att de är offentliga. Att alla är offentliga nu. Nej, det är faktiskt du inte förstår kan jag heller. Hur man samlar ihop. På något sätt så är vi offentliga. Ja, vi är jätteoffentliga. Vi sitter in jävla. Vi måste ju passa oss jävligt. Ja, men ni behöver inte göra det. Jag kan säga vad fan som hos inte så att vi kommer var alla. Nej, kanske inte annorlunda, men vill du läsa 15 tweets som att du är i huvudet Erik och att du ska dö? Nej, jag mår dåligt om någon kommenterar på min en vine. Det där var inte så roligt. Det där var ångest. Men skulle inte må dåligt då om tio stycken skulle skriva roliga... jag Om du har börjat spela igen? Ja, men på samma sätt som han... Fast jag känner hellre... Jag kan bjuda på det. Har inte vi... Ah! Ja, nu, det kan jag. nu kanske kan vi ida på, det, men där och då tror jag inte. Jag, du vill jag tror det. Jag kommer aldrig anse att, att jag har lyckats först. Det finns en flashback till om mig heller. Nej, men tänk dig vad du säger om säger mot all förmodan att jag skulle bli känd, eh, vilket det inte kommer bli. Men om jag video som liksom, rikskänd över en natt, jag vet inte ah. vad kommer jag, jag kommer på bot med emot mot Can, cancer. Ja, ah, då blir du känd. Det och ska, ah, sen ska eller jag bli om, statsminister. Och så börjar folk gräva i vad jag har bloggat om, eller vad jag har sagt oh. här, eller vad jag har tittat om. Helvete, jag skulle alltså avgå efter två, 24 timmar skulle jag kunna avgå. Det skulle kunna dra så mycket ryggsitat på jag som uppfattas. Jag får lägga ner min politiska karriär, jag har ju faktiskt haft svart en gång. Ja, men, åh oh, fan. <friär> ja, men det, ja, det skulle skas fram. Det skulle bli en skandal. Svart. Ja, men grattis Felix i veckans tweet då, För att den fick sån så, så spridning Och var en ganska bra exempel på Men Felix är inne i februari tävlingen Och nu ska vi avgöra januari-tävlingen oh, Jag har varit riktigt dålig den här månaden Du har varit katastrof Förra veckans tweet var så fruktansvärt dålig Ska, vi, ska vi göra så här Att, att, att vi år, köper en jag. tröja till Erik Att han är Dålig Någonting, vi hittar på något försöker göra något roligt att det gick... sämsta måda sämsta. tweet hittar ja väldigt det är så inte... lätt för Rasmus Lundgren det var nu... också dåliga ja det Olivia Selinder är... var också dåligt. ja det var riktigt dåligt Nicolas Gustafsson. Eller... så ja så det ändå... finns någonting i Nikolas eh, tweet som eh, ja som är men det är inte värt en t-shirt nej det är nej. ju Anton Pettersson som är värt en t-shirt ja ju... hur går det med den Ja, jag ska beställa den. Vi sa för typ två poddar sedan att det var beställt Men antar det kommer komma en tröja. Den som väntar på något gott, den blir aldrig fet. Vi kan lova att... den på något form av socialt medier idag. Jag läste den tidigare. När du sitter på Södjejemska i sommar, då kan du ha den t på dig. Absolut. Och du kommer... Du kommer få ligga på den. Eller när du spelar din innebandyträning, då kan du ha på dig den. Som att spela ut innebandy Nej, inte det har vi också punkterat tre gånger, att han inte gör det. Men det känns som att Ja, gör det. Aha, ja. Jaha, ja, då, lämnar ja, då lämnar vi sociala medier. Ja, och och, och alkoholisten ja. som snodde en singelmalt med rörlig doft. Jag hoppas att han har innan de. <laughs> ja, det. Ja, du tog en timeout då va? Jag känner att jag tar på mig lite filmrollen i den här podden. Han jag säga världens sämsta filmtittare okay. och en jättedålig <laughs> filmkritiker. Mm. Men Johan på gill upp nu såg jag. Jo, jag han han... Johan är ja. jätteduktig på film och det är det Ja, Johan. fast jätteduktig Det kan man vara duktig vad ja. ja. ja jo, jag, jag, jag, jag önskar jag ju att jag uppskattade rumäns kortfilm. Alltså ja, men, du är... går vidare, Simon det För en manskortfilm också För det första så är ni skådespelaren som dog nu. Eh, uh, Simon Hoffman. ja. Precis. Birrells mm. Vad som... tycker vi om det? Är det RIP Simon? Om vi ska återknyta till tidpoddar får. Paul Walker, all den här uppmärksamheten så ska ju Philip Simon Hoffman garanterat också ha den. Ja oh, men nu är han faller ju, som sagt, han har ju haft har roll oftast filmer som inte fot några att kolla på så han faller ju inte i Twitter-grejer i Twitter Nej det är så. så, men så det, är, det här är vad jag har förstått, jag har inte konsumerat så jättemycket av Nej, men det, men det är, jag, så är jag, så en så. av de, alltså sin generations bästa... Ja, skål. Skål. jag ja, tror vi är lite funga för den. Jag tror, inte, Nej, ni, tror jag, inte jag tror att eh, 98 av de tre som lyssnar på den här podden inte vet vem det är. ja Han spelar tävlingsledaren i Hunger Games Catching Fire. Där, Där var igen mest känt från av våra, av våra följare. Sen har han varit med. fick ju Oscar, Oscar för, för uh, mm, precis Och så har han varit med Almost Famous ja vad vill du gå vad vill du ha med det Timon inget jag ville bara ge en värmande Skriva? tanke där graven familj jag skänker alla mina nej det gör jag gör inte far man kan aldrig ha en relation jag hoppas fruvar får ligga snabbt ja, väl... det bästa sättet att komma <skratt> jag tror så, så nu det var ju ett vad ja, nu ska Timon köra Kör, Simon. det bästa sättet att komma över en kille det är att komma under en annan Ja. Det har han helt rätt i. Ja, eh... Men såg det, det var ett skämt på Aftonblad, eller skämt på men de gjorde variant, mycket skämt på Aftonbladets du det, rubrik. när mm. det stod, hittades med kanyl i handen, misstänkt överdos. Ja, det grannar tror jag. Ja, men var det... Nu var det så att det kunde ha varit orenat heroin också, ja. och det vet ju alla att det ska man sig borta från Jag tycker det är härligt att, för kan romantisera romatisera en sån död ändå, på ett golv, en överdos, orenat heroin. I sitt eget ja Ja, men vi det var inte dit jag ville komma när jag drog oss in på filmspår. Ja, har ni sett trailen för Peter Magnussons nya film? Ja, jag har sett den en gång faktiskt. Ja, vi vet att Filip Hommarsch och Fredrik är <laughs> som bästa kompis... Jag såg ja. när du likade bilden igår. Martin. Martin. Jag visste att du skulle dra den re referensen. Ja, men han spelar alla huvudroller själva. I filmen Tillbaka till Bromma är inte det helt otroligt narcissistiskt? Som Gustafsson i Tre Trappor som gick på film. Ja, men har, hittar man inte tillräckligt bra skådespelare får man göra skiten själv ja, men Peter Magnusson han gör extremt det känns som det enda han gör det. det vill han vara mig själv han är kanske duktig på det men det känns ändå ja, men det, är han, det är hans beskriv månus tror jag Så tänk att ha suttit och jobbar med den här idén och ser bara dig själv i de här rollerna jag tror det handlar det så... om att han inte han är för stolt för att ge bort det, han tänker, det här gör jag bäst ingen kan göra lika bra som mig jag tror det så han tänker Nej. jo jag tror det jag har inte en aning om han tänker faktiskt. Det inte jag heller, jag vet Peter Magnusson. Men Mangelsson. det är ju onekligen narcissistiska drag över det. Ja, ja, det tycker jag. Vad var Petter Magnesson? Vad fan har han gjort egentligen? Kungen. En ja, <laughs> det var väl där breakade med David Helene och ja, Christian. De körde Benzer. väl det här Piamas på så att som väl ansiktet, tid, ja. ansiktet, ansiktet utåt för dem som eh, klagade på att man eh, vart odagligt att köra båt <laughs> han fick ju någon form av han och Hylenius och grämmar <laughs> uh, Ulf, Ulf Brunberg Ulf Brunberg ja, han inte <laughs> äh, <laughs> äh. <laughs> för... han gjorde Jönsson så sen så låtsas vi att han inte gjorde nej, det, nej, att han nej, aldrig uttalade har så ni så hört hans sommarprat? ja, ja. vi kan inte prata om det för nej. det är Filip på Fredrik prata om för många gånger och då vill inte prata om saker de pratar om för då blir det för tragiskt <laughs> <laughs> ja. Ja. hur som helst var det jag ville säga att jag tycker det är jävla är märkligt för Peter Magnusson eller märkligt kanske inte är men jag tycker det är men jag kan köpa tabletter om annat. Nej. Jag tycker fan det. tycker inte jag att andra kan prestera och jag tror att jag kan göra det själv. Då hade jag hade också gjort så där. Ja, det är väl kanske något svenskt i min tanke. Vad ja, fan lagar om? Vad hände helgen då greba? Ja, var ute vanligt Jag jobbade. Det var väl inte löningssäljd var helgen efterlöningssäljd. Yes. Ja, jag träffade mamma och pappa nere på Sliksitten. I Fan vad mörkt. Ah. Det mörkt men Johans pappa, jag träffade han i lördags när vi klippte på Vilken underbar man det var. Och oh. hans mamma ja, är Nej, är. Han kanske han där koman. Nej, Anders jättebra att du inte han en komman i Thailand. Efter att ha träffat dig så är du helt underbar. Ja, det blir han då i alla fall. Jag... den flickvännen som Johan kommer Men ta tag i någon gång i livet och bli ihop med. Hon kommer få underbara svärföräldrar. Och hon mm. kanske kommer vara från Thailand. Men det är väl att <laughs> Ja, jag dömer inte någon. Mm. Nej, jag skojar. Nej, jag jobbade och tjejen jag halvt efterlyste. Jag haffade, tror att du skulle säga. Nej, halvt efterlyste. Kommer du ihåg det henne? Mm. Eller henne kommer jag inte ihåg, men du kommer ja, inte efterlisten tjej? Mm. Hon var ut. Mhm. Mm och stod vi bara där jag stod. Simon hade alltså världens chans. Jaha, vad gjorde du då? det blandad med. Nej, det är en diskmaskin. Jag har en diskmaskin. Tjej, vi slipper handdiska. Jag kan diska själv annars om det skulle vara så. Jo, hon var ute i alla fall. Och det började med i... Hon var ute? Vad fan ut? ändå? Hon var utanför sin dörr. Utan ja, 2015. Framåt. I det, jag det, offentlig. ja, vad är det, är det offentliga det? Fortsätt. rummet. Fortsätt, jag vad jag menar. Värsta uttrycket som finns, det är väl utgång på ingång. Ja. Va? Va? Ja. Ja. Folk skriver så för. Ja, men det är folk som skriver klackarna i taket. Folk ja. ikväll är det all ja. De skriver ikväll är det är A-Lind. inte känner Jo, men åh, Lilyn Forbes cover. Jaha. Men de som skriver: I kväll gå går vi all ja, men in I kväll går vi all in Jag har en i Kör bara, kör. Ja, men förfärligt. Kämstligt. Jag ska skriva en bok om det. En gång Kelle i helgen har frågat vad järn var. Vad är järn? Och fan är det järn? En skott, två lite sprick. Ja, det visste inte jag. Eller jag du visste inte. Nej. Tror Jag är en enkel man. Som alltså, någon hade sagt skulle vara ett järn du var. Vad är det? Ja, järn, det ska vara Nu kommer jag säkert Nej, bli ett järn. Jag har ett, järn. Järn. ett järn. Nu kommer jag säkert bli ifrågasatt av mer bevandrade än jag, men jag vill ju säga att hjärnen tvåa jag. Jag kan faktiskt inte svara på Nej, det. Nej, jag vet ju folk som antagligen jag jag kan svara, som kommer såga över fotknä. Ja, det är sprit. Det, det, är, sprit. Är, värt, eh, det, är, det är ingen sexa. Tjejen här. träffar du och hur gick det? Du hade ju världens chans här, Simon. Vi hon... kommer in i situationen när du står i baren hon, hon vider fram. Hon står i baren. Jag, jag... lyssnar på alla vej, säger hon <laughs> Jag, jag lyssnar på alla <laughs> vej. Och det säger Simon det som är. Mm. Och jag älskar också dialekt. Mm. Och jag heter Majvi mm. och jag är på skåne. <laughs> nej, på nej. Ja. hon kommer fram till baren. Frågar, nej hon frågar ingenting, hon säger hej. Och jag frågar hej, vill du ha någon dricka? Säger hon hej för att det är du eller säger hon hej för att du jobbar som bartender? Väldigt troligtvis att hon säger hej för att hon jobbar, jag jobbar som bartender. Men det här ju, du måste ju jobba i ditt självförton. Det här kommer ju fram att hon har sett dig stå där och ser allmänt härlig ut. Ja, det... du, du måste ju utstråla någon form av självsäkerhet när du jobbar som bartender. Ja, men du lossas jag... låtsas jobba som bartender. Ja. Du är inte utbildad. Nej. Ja. Autodidakt. Ja, ja. Vad var det? Autodidakt. Det betyder självlärd. Ja. Eller säger man bara självlärd. Ja, i alla fall. Hon kommer fram till baren och där står jag. Och så hon säger hej. Jag säger hej. Vill du ha någonting att dricka? Och hon säger... Ah, jag kan ta ett glas vatten för det är tio-två. det är väldigt sent, det är tomt i barin. Alltså ingen skitkul tjej, det där. Jag står och tvättar lite flaskor. Jag tog en tequila, kvart i två i lördags. Ja, men du vet ju, jag är uppskattad att de tog en vatten. Sen jag... spydde jag hela söndagen till elva och, på kvällen <laughs> så att, det har väl också en del i det. För jag själv hade ju tagit en vatten, jag är ju en vattenkul. Ja, korta lite nu, eller... <laughs> Ja, men du har en har tendens att bli långrand och måla in i detaljer och vad klockan var Ja men jag tycker ni har till historien Klockan var 01.57, jag vet inte, jag har fortsatt, ja fortsätta I alla fall, och där står hon i säkert 5-10 minuter Och bara sökta på med kåtblicken Nej det gör hon inte heller, men hon står i alla fall i bara i 5-10 minuter Och jag säger ingenting varför, är det, varför inte då? Det är dit vi ska komma vad ska du säga? 20 över 10, ja jag ska säga hej vad heter du Simon heter jag. Nej det kan jag. du inte säga. Det kan jag där. Nej du är svensk. <laughs> I Spanien möjligt. Det oh, oh, like svenska gör inte så Simon och får du lära dig. Då ska vara <laughs> riktigt packad och säga något luddigt. Ja men jag jobbar ju. Ja men om du ska säga hej då måste du vara väldigt full och full. Nej det är klart han kan prata men om man är intresserad. Ja, vad fan ska du säga? Hej, jag heter Simon <laughs> Hej, jag heter, si eller hey, jag, heter jag är cool, jag är balj jag är sexier, jag är kall. Jag har brydda som är stor. Då ska säga, oh, hallå där. Fy är, Eller, oh, fiskbampen. Hallå där. <laughs> nej, men... Och raka väger in i friendzone. Oh, ja, det går inte. Det är kört. Du, kan du, du är svenskt. Det finns bra idéer, men i alla fall. Kram, bara en kram direkt. Överbar. Tänk att Simma har på det samtalet den här samtalen veckan. Det är, det är Jättekomligt. Lutar det framåt, den där det risken. Hon når inte det, blir skit i alla fall. Jag säger ingenting, och till slut går ju hon därifrån. Du brände din chans. Jag brände jättemycket min chans. Och vet du varför, Erik? För du är inte från Spanien. Ska du hänga ut någon nu? Nu ska jag hänga ut Viktor Smutsäckligt Nygren Vet du vem det är? Uh, uh, jag har sett en bild på honom någonstans? Ja, han, oh, han kan inte försvara sig här nu, men han försvänner inte försvaret. För det han gjorde, det var det fittigaste jag varit med om. Uh, oj, på en det var gjort. <laughs> ah. <laughs> så att lägga fram det. Är det lika, klassisk kackblock var det, eller? Mm. Klass, klassisk, klassisk kackblock. I alla fall. 20 över 10, då kommer Viktor till min bar. Och så står vi suddan lite, och så säger han: Till min bar. <laughs> ja, men till ja, bar. Du, du sa det, fortsätt. Till baren där jag stod och jobbade. Ja, din bar. Simons bar Det hade jag hemma för. Nej, äh, gå vidare ja. äh, I alla fall Och då kommer han fram till bar Eller in i baren Och säger Vad var klockan? Vad sa du? Det var <skratt> ja, jag, jag hängde inte med Nej, dig. jag var jag helt mindfuckad När jag inte sa Ja, <skratt> Ja Victor och jag står där och säger Du vet den här tjejen Du efterlyste i podden Ja Du, jag vet om det är Jaha Jag Vem är det då? Uh, det var en tjej jag träffade för Som jag har varit med. Och jaha, blir jag då. För man är ju inte med kompisar tjejer. Uh, inte jag. Kan vi prata om en annan podd? Ja, men jag har Slapp den policyen. Som heter Heder Simon. Ja, Nej. Det är kanske, hur lång tid ska det ta då? Vad är det ta, tio år Hade du varit ihop med en tjej i ett år? Hade du aldrig kunnat dejta henne efter det? Säger en tjej som jag var ihop med då i... Tre år i, från åttan till gymnasiet. Är det okej okay nu om min kompis då är med henne? Hade ni sex? Ja. Nej. Med, men vad fan, det okay. är klart som fan, det är okej. Okay. Nej, inte min världsbild. Då får man väl kanske, ta en, runt, kanske man kan ta en dialog. Ja, är det okej okay om... Ja, du behöver inte göra det bakom ryggen kanske, men... Kan inte springa runt och livspaxa tjejer eller? Nej, men det beror väl på... Varför att du dricker kaffe med dem? Nej, men det har jag inte sagt Det ser säger att i den här staden Jävlar, är en jävla, då har alla varit med Ja, jag har ju vukit som min egen morsa. <laughs> ja, hur som helst. Det är jag just. inte. <laughs> vad, jag, vad jag vet. Då har ju alltså Viktor varit med den här tjejen. Säger han. Ja, och då är ju min... Då är, och det är därför jag inte tar kontakt det med bränd den. här. är för dig. Ja, så de står där i baren. Ja, vad fin du är. Men nej, jag tänker inte ta något steg här. Och sen 20 över 3 på kväll. 20 när stället är stängt, alla har gått, då kommer Viktor. fram. När alla vännerna har gått. Då kommer Victor fram och säger, Men där tjejen. Ja, han gör Och så säger jag, ja, hon var här. Vad är det med henne? Jag har ingen aning om vem det är. Jag vet inte vem det är. Jag vet inte vad hon heter. Jag har aldrig träffat henne. Ja, det är roligt gjort av henne, kan jag Jättetråkigt! Nej, det väldigt roligt. Det är fan, det är största strek. varför ska du bry dig om han har legat med en en gång? Ja, men så jag tycker det var tråkigt att jag hade så bra chans att kunna ta ett steg till, ett, till en ny bekantskap. Ja, men bara för att, vilket är att han har legat med den här tjejen en gång, då ska inte du kunna ligga med henne. Nej. Och så kan det ju vara så att han har legat med någon tjej han var 19, 20, för ett par år sedan som inte, den här tjejen kanske inte blev någonting för han, om du förstår mig menar. Ja, alla, har, nä, alla, jag, jag, alla har haft, haft ligg Alla har haft ligg som man inte vill kärra. Absolut Även absolut. Viktor tror jag Han har säkert legat med någon som man inte vill blivit kär i Och det är jag också, och du också Och, ja, och ja. Johan också, och min mamma också Det är allt Bara <här> för man ligger med någon som vill man inte kär den personen jag, det är 95% Eller 90% av alla, alla oj, av de Få Tragiska eh, människor som jag har Haft något slags intim relation med. Betyder inte ett piss för mig? Nej, men för mig blir det ett nej. För för det no. Om jag har varit med dig tjej du, och, du vill, och du stöter på henne efteråt. Vad sa jag där egentligen? <laughs> Skitsammare. Ja, 95 procent av dem har legat är... <laughs> Det betyder inte ett skit för dig Nej, Men då finns det någon, om någon lyssnar på det här som. Ja, men att... Ni jag... betyder inte ett piss. <laughs> nej, varför skulle de göra det? Ja. För att ni inte gör en natt. Jag tror att jag ihop med så många. Ja, ni som är ihop, men ni betyder i alla fall någonting. <laughs> Förutom hon i mitten när hon var ihop med två år, hon betyder inte så mycket. Jag det, vet du det. Men Simon, om jag har varit med en tjej... Jag skojar allihopa betyder jättemycket. En gång. Och om det du betyder... har varit med en tjej en gång. Jonas. Och det betyder ingenting. Ja. Och du blir kär i henne. Sen får du reda på att jag vet det. har varit där. Känner du en heder gentemot mig, eller är det äckligt för att jag har varit där? <laughs> ja, är det dig då är det är äckligt för att du har varit där? Nej, jag <laughs> Nej, men det är väl. Skulle jag. Var kär i en och så kommer det fram på efterhand att du har legat med ja, men det Jag säger det här efter ett, första dejten ja då skulle jag nog kunna sluta träffa sen har vi, men så Simon ja det, det, det har, här är så de här ha ja det är det men sen vi kommer inte vi, ta det någonstans i livet nej men då får jag väl så vara en du, du är inte som du som killarna som <laughs> har fyrkanter och, och har sex med Marten Frey och, och sen byter efter en kvart <laughs> ja det vet jag inte någonting. det vet jag om. faktiskt ganska bra själv vad viker det är, eller? han är faktiskt mot grannar med folk ja faktiskt <laughs> nej men det är går <laughs> Det går ryktet om att de har väl ganska lätt att. Det... Ja, det har de säkert. Oj, var Men jag har ingen namn nämnt. Mm. Ja. Men du gick inte Hur gör hon. det om hon kommer nästa gång då? Då tar jag kontakt. Fast du ja. Ska jag berätta en en hypotetisk situation. Ja, som är hypotetisk. Ja, berätta en hypotetisk Fan. situation. Ja, som men hypotetisk. en kompis med henne ja. ja. En kompis. Nej. Men om, om man fick träffa henne själv på en lördag. Och gå hem med henne. Man, och så är man jättefull, hypotetiskt. Mm. Och sen så, ja, så har man någon slags... Eh, <laughs> Vi kan kalla det sex. Ja, man har någonting. Och sen vaknar man upp, tjejen borta. Och man, ja, man vet vem det var och sådär lite. Och sen går man till jobbet på måndag. Hypotetiskt. Ja. Eh, <laughs> hur är hypotetiskt är det? det? här är hypotetiskt att det är sant. <laughs> nej, man går till sitt hypotetiska jobb. <laughs> Okej. Okay. Och eh, börjar på jobbet. Och det börjar ny, nytt folk på jobbet på måndagen. Mm. Och så möter man den hypotetiska tjejen. Som mm. är en av de nya. Mm. inte en hypotetisk mardröm. Nej, för fan vilket jävla... Har inte du ett sånt jävla överläge då? Du som ja, men... är erfaren på jobbet... Men ändå träffa en tjej som man liksom, det känns så hypotetiskt Det är ju ett mardröm om du är ansvarig för arbetsintervjun och hon kommer och ska göra en intervju Ja men bara att träffa en människa som man har delat en natt med och... Sen inte behöver känna att man behöver prata nä, med henne. Nej och sen så ska man umgås med människan varje dag Ja, no, men tänker man att skittrevlig. Ja, men det är hon inte. Hypotetiskt. <laughs> det ord är ordet, hon är kanske. Hypotetis. Så du som började på försäkringskassan i måndags, du behöver inte känna att eh om det, var, <laughs> om det var om det var hypotetiskt. var ja, hon lyssnar inte heller. Om det var hypotetiskt ja. Men ja, om, om det är så hypotetiskt hon lyssnar så, så får jag väl säga att det är väl Jag hade jag har det ingenting det... emot henne. Ja, Hedre ja. dig hypotetiskt kan det hända så här. Men om jag, hypotetiskt om det har hänt så vad kan hon heta i Ja, det kan jag absolut inte säga. Jag, det vet ni, jag, jag säger inte att det har hänt mig. Det kanske ens var kan, det, kan, det, det, det kan var hänt. Det kan vara ett annat jobb. Det kan vara någon kompis där. Du kan ha varit på Valborgade på långt Treslångsved. Ja. Kan det varit? Ja, ja. Ja, ja. ja, men det är ju mm, mardrömssituation Ja, det är ju också skit man äter uh, Hur löser man det rent hypotetiskt? Då? Ja, jag mötte hypotetiskt Hypotetiskt som var den i hallen Eller i gången på jobbet Så kollar man på nu och känner inte igen henne Och sen slås av tanken Och nu så går man på jobbet och gömmer sig <laughs> <laughs> Så att du missade chansen att bryta i direkt. direkt Så nu kommer det bara att byggas upp någon form av barriär Hypotet Hypotetiskt så kan jag inte jag ens köpa kaffe utan att jag måste smyga. Hypotetiskt så vände jag imorse när jag såg att hon hypotetiskt stod i. Du hade ju chans vet du vad det bästa har? Varför? Jag ska krama dig bakifrån och puffa dig Tack för det lördags. Du skulle ju stöt in att jag skulle köra snabbis på toalet. Nej, för fan vad hypotetiskt jag skulle ha. Nej, fan det är det där. Hur vet hypotetiskt hade du ju kunnat göra så? Bara umgås med människor som man, man har... Du vet det jag, speciellt jag. att träffa människor som man har haft en eh, intim rela relation. Man jag brukar gilla man... att tänka tanken att tänk om jag och den här personen skulle ha sex. under hur det skulle vara om tre timmar då när vi möts? Ja, men någonting dör ju efter man har sex. med någon. Ja, så här De är det ju. blir ganska ointressant efter. För då, då vet den här människan jag har sett med naken. Hon kan inte känna någon respekt för mig <laughs> överhuvudtaget. Ah, Och ju med att jag blir kåd så fort jag tänker på henne. <laughs> Nej alltså, hon, hon vet. Hon vet. Hon har sett mig naken. Ja, hon har sett dina mest... Fast jag har ju sett henne, henne. naken också, så jag har varit överhuvudtaget. Man är inte överhuvudtaget mot varandra. Mm. Men det, det är nog speciellt det där med oss... Men fan man, är det som använder det som argument? Att alltså jag har sett dig naken. Vad fan är det ifrån? Ja, det är väl klassiskt. Man tänker att man är nervös inför en... ...tala inför en oh. fabrik så Ja, man tänker på mig naken. Hypotetiskt. Ja, allt det här är ju som sagt hypotetiskt. Så kan det ha hänt en kompis till kompis, Ja, som eh, kanske hände för... <skratt> oh, det, ja, det var intressant. Detta om detta, ja oh, det är inte så jävla kul kan jag säga. Hypotetiskt så tog hon, hon min jacka också. Och så på, att du, har, du har inte fått tillbaka? Jo, hon hängde upp den i kapprummet. På jobbet? <skratt> ja. På tisdagen då eller? Ja, och jag, stod, jag stod, tog hem den idag. Hypotetiskt. Alltså det här är helt underbart Nej, är... Du måste ju prata med henne Ja till slut måste jag göra det Gå in och high five honom bara, fan bra jobbat idag Nej Kill. jag kan inte, jag vet inte, ja, men det, jag får jag inte jag kan... det är en rolig kille jag. Ja men i de där situationerna så blir fliten Är Liten hur, hur är du i gruppen på jobbet då? Ja, jag är faktiskt är du stark är en alfahane? nej det är ganska är ingen infall. av oss med jag är faktiskt ganska blyg tror jag okay. folk jag kan väl uppfatta som du, du tar inte mycket plats det är inte så att alla sitter runt dig vi och absolut skrattar inte här. absolut det kan man ändå tänka sig ja men så är jag. nej du tar inte nog mer plats än bara jag känner av läget ja. kan jag känner att jag kan ta plats och göra det det är en det... fin egenskap att kunna känna av hur man ska bete sig i ett Lite ett större sällskap ja. för vissa kan ju verkligen nej, när jag, var, när jag ja. var yngre var jag hemsk i stora grupper Uh, vad ja, ta vad alltså, usch, vad ja. också. plats. Ja, men ja, det är klassiskt den här. Ja. Men de som är 20 år och liksom skriker historier. Att alltså, man tittar till pers och inte kan liksom... Nej, det räcker nu. Jag vill nästan be om ursäkt för de som gick i min klass. Alltså, i speciell gymnasiet jag var... Ja, jag vill be om ursäkt för fyra till sexan. Ja, det kan du få göra. Till de tre... Om de, om de, om de men men vad Alltså jag är så snäll. Hoppas mot hon de kommer det någna människor kan kanske. Jag med. vet inte, det är vi? Vid. Det skiter vi. Ja, ingen vet som där heller. Nej, och det är bara hypotetiskt men... också. Nej, nu är det ja. hypotetiskt. Jag kan, kan säga att det hände alltså mig och det är jag som är den här hypotetiska människan. <skratt> <möjligheten>. Vad <skratt> händer? Det? Jag går ut med lördag. Lördags. Smurf. Alltså det är helt sjukt. Ja, det är faktiskt helt sjukt. hon sa det säkert på lördag, men jag kommer inte ihåg det för Va? Du var, är, är det på, var du så fullt att du kan säga att det är på gränsen till voldteck från den andra sidan? Nja, att det är hon som ska må dåligt. Ja, eller ja, eller i varandra. Ja. Första rättegången gången i hela världen när två stycken befäller för uppdrag av er. Jag Kan berätta tillräckligt om henne, med det. Ja. Fortsätt. <laughs> hon glömde tro sina trotsen här. <laughs> <laughs> jag tar med något jag upp, mig inte till en gång att hon kan och slå in mig och kasta av ansikten på mig. Det skulle vara en klassiker. Lägg... Här har du. Och det kan jag se än för att jag inte. Hitta dem under köksbordet Nej det kan Oj. du inte göra ja. Jo men jag har ju typ en, två meter till mitt köksbord Ja men alltså Ja du kan hitta dem under köksbordet <laughs> Men du kan inte ta med dem till jobbet Nej jag vill att du tar med dem Men jag Ja jag, jag har lagt dem i tvätt Gör det så jävla obekvös Gå bara fram till det, det Har du lagt bra. dem i tvätt? Ja. Vad ska jag lägga dem? Vad ja. ska jag slänga <laughs> Släng bort slänga dem. dem? Ja det kanske man ska göra Men så sparar du den som ett trofé Ja jag, nej det gör väl folk Men det känns bara äckligt Ja det är skiteckligt Du måste slänga dem Du måste men, häfta upp smick, dem på väggen Smyg fram till hennes plats och så, när du möter honom, Håll dem med handen bara. Kvinn som kör så att det och, och bara, Det här är dina, tror jag. <laughs> Nej. släng dem med dig. Liksom. Ja, rosa. Snabba. Snabba string. String är väl jätteosex. Nej, inte string-typ. Äh, det har du så skär, Nej. Jo, det har det. Jag hatar string. Ring hatar dig. <laughs> ja, bevisligen. Vad fan var det? Kanske klippar bort allt det här. Nej, nej, det tänker jag absolut inte göra. <laughs> Men vad fan, vad säger du? Vart det, ja, kan, nej. Nej, den här människan kan inte bli så. Det är klart, hon skäms ju säkert. Ja. <laughs> <Ja, är, laughs> jo, man borde alla som har varit med dör 10%, tror jag. <laughs> Vi ska ha ett litet uppdrag. Okej. Okay. Och jag vill engagera lyssnarna i det här också. Och det är ju ambitiöst. Ja, fortsätt mejla. Alla vi i gmail.com Vi fick ett mejl idag. Mm -hmm. Från Anton. Ja, Anton Pettersson. Vi får inte prata med dem om Anton Pettersson eller Per Hallgren i en podcast. De är suga av tillräckligt nu. Ja. Och vi ska inte prata med om döden heller. För jag tror det var otroligt intressant. Ja, det tror jag också. Mm. Jag tror ingen vill ha dem våra tankar på döden. Men det var när min partner... Ja, uppdraget. Fortsätt. Ja. Uppdrag! Det här kommer inte bli så bra, tror jag. Det tror inte jag heller, men det, det är... Det är en intressant... När du hittar på någonting, då känns det som att du blir värdelöst. det är, värdelös. <laughs> är okej. Okay. Jag ska åka till USA. Ja. Och eh, vore det inte roligt om jag måste utföra ett uppdrag där? Jo... Ja. Om du gör något sjukt. Ja, det är med? det jag tänkt mig. Är, är du kapabel att göra något sjukt? och What happens in the USA comes to the podcast. Ja, nu jag fick jag säger. Okej, kör. Ja, ja. <laughs> men, okay, sure, okay, sure. Jo, vad ska mm. du göra där? Du kan väl ja, fan, jag prata med inte. då länge? Jag vet inte. Vi, vi får ju tänka på att nästa vecka. Ja, det är det. Men det här ska vara något riktigt sjukt. Det alltså, ska vara på gränsen att få sitta häktad i alla fall. Ja, det tycker jag också. Men det är inte du kapabel till? Det är det som blir kul att jag får prova min... Du kan du bara ljuga så va? att jag har gjort det också. Nej, vi men, jag, film, vi, ja, ja, vi får ju filma. Eller fota på någonting. Du ska ju vara naken någonstans. Nej, jag tänker inte vara naken. Nähe, var inte en viss som skulle göra det här uppdraget till dig? Jo, du ska men... gå in naken på en bar och beställa en öl och sen bara stå där. Det är ju på gränsen till USA. Hello there, säger du bara. Ja, men helt vad händer om jag gör det och det kommer in en... Du, om du blir häktad så tror jag att det är risk att du får inte resa tillbaka på länge till USA. Så passa på att allt roligt. Det vore ju tråkigt. De har lite diffusa visumregler som regler i jävla landet. Ja, det är inte tydligt. Lika tydligt som reglerna för det här sättet. men det Men var, det lär var ju någonting där jag inte kommer få sitta i fängelse i alla fall. Tänkte... Men det vore skitkul. Det vi... vore bra poddmaterial. Om jag det är vore... rulla på den här podden två, tills du kommer ut så kan du berätta om din ja. erfarenheter i amerikansk fängelse. Det var vad det var, säger du. Sen kör vi igång igen och börjar prata om rosa string under ett köksbord. Försnack. Hur var det i USA? Vad var det? Vad vad det? Rulla ingen Rulla ingen Jo, på tal om Pär Hallgren. Ja, jag sen en Nej, men så därför, jag åker i slutet på februari. Så att, ja, sista februari. Så vi kommer. Om ni har några roliga, sjuka förslag så kan ni ju maila in dem så ska vi se. Det här är ju det dig ska Karlsson, Här har ju du någonting. Ja, men det vill ju vara någonting rimligt. Jag vill att det ska vara något så jävla orimligt. Ja, men ändå hyfsat rimligt. Ja, då ska försöka, du försöka. Nej, det blir så otydligt Du kan inte gå in, du skriver till Las Vegas Det ska vara skitkild om du räknar kort och blir borta från kasino. Men du kan inte räkna jag kan, kort Nej precis, jag kan inte räkna kort jag kan inte räkna. Kom med förslag, maila till AllaviPodcast.gmail.com Ska vi tacka för den här veckan? Ja, ja det kan du göra då, då. Hoppas ni njuter av Paradise-finalen som går de och stapeln om en halvtimme ungefär. Ja, no, hoppas vi inte jag spegner vinna Och grattis Felix till veckans tweet. Och Felix Krist veckans tweet i vecka 1-5. Mycket av Erik Schompson som väckas tweet. <laughs> ja, är det här oh, en liten konspiration? <laughs> ja, det är, ingen jävla pack. <laughs> är det en liten Erik konspiration. Nej. Erik vi för, för mer ljudrum. Nej, gör inte Och sen får jag här om när tjejen lyssnar. Eh, vi behöver prata. Nej, du är värdig. <laughs> och eh, om vi ser så ska jag väl i alla fall heja. Ja, i den här situationen. Fast det ligger lite på henne också var heja. Ja. Var, hon hade, var hon, hon... Eller kan man säga att vi kollar bort. Vi, vi, låtsas, vi, låtsas, vi låtsas att det är luft så mm. det Men hade hon gått när du vaknade. Ja. Då är det, ligger det på henne och heja. Du har då du blir van med allt annat, jag. Men Erik måste ju ändå heja Nej, så Nej, allt ansvar är bortom. Men är du tre år? Det är klart att han är hälsa. Ja, kan också hälsa. hälsa. Det, men det, det ligger fram allt på henne. Ja. Och hälsa, tycker jag här. Det, tar, Nej, det, tar, det, tar fram. det är hon allt. som har det. Det är hon som har utnyttjat Det är hon, hon som har, har mig. lämnat mig. <laughs> jag ligger där och vaknar. Och ligger och spyr i hela sönda, Känner det ett, vaknar? Det är ju lika om Erik, om de vänder henne och Erik smiter iväg när hon sover. Då är det han det ligger på. Nej, ta, men, men om en tjej går hemifrån dig här och så sen möter henne på stan det det Ja jag kan väl hälsa för att jag är en vettig och resonabel människa Men, men det men... ligger inte på mitt ansvar Att hålla kontakten jo, med henne. en det gör det Nej, vi... det gör fan inte. Och hälsa om du möter det är klart Ja men jag att... vill ja men det är inte mitt ansvar det inte... Jag behöver inte Ofta man... Är det ett ansvar att hälsa Det är väl bara vett och etikett men, men om ingen gör det så ligger det inte främst på mig Nej det är också. Det är väl hon som har det är hon Lämnat mig ah. Erik måste ju förutsätta det här läget Att hon har fått det hon vill ha och vill inte ha med att göra mer Ja, det är väl fine by me. Ja. Men, och He därför ligger det framför allt När jag säger att Erik inte ska hälsa. Men det ligger framför framförallt på henne att ta initiativ till det? fortsatt kontakt Om det var varit en röstning på Aftonbladet, vem ska heja först? Erik eller tjejer Nu då skulle 70 vara tjejer. Ja, fan ja. Men jag säger Erik imorgon Nej, hälsa. det 10 vara vet. <laughs> Erik hälsa imorgon. Det, Nej, hej. Nu, nu har det gått för länge, nu skiter du bara i det. Eller säger bara jag klart måste häls ja. kram jag tror en kram ändå hallå där tack för senast du dina tros tre med dem ja. ja då tror jag med på en high five Ja, vilken fall. high, five. high five. och så smyger du ner trosens i jackfickan hennes. ja eller bara, får, bara får, trycker om du ner och du går in i kapprummet och lägger med hennes jacka ja eller lägger i fel jacka och går och bara liksom tar åt rosen trosens som luktar Kör så det är någon som konstigt. går jag tror att nej men tack för idag. Nu tack för eh, fortsätt eller fortsätt men eh... Tänk på lite förslag om min USA-resa. Ja. Hitta på något roligt. För jag är Erik inte gör det. Allavivpodcast.gmail.com Erik Elving på Twitter, Snapchat, Instagram. Jag finns på Snapchat nu. Ja. Jag har fallit ner. Som vi har väntat. Så. Don Lindberg på Snapchat och Instagram. Lindberg Simon på Twitter. Om g på Twitter Instagram. Och jättekonstigt namn på Snapchat så ni behöver inte lägga till mig. då. Hej! Ciao!